שמעתם חדשות של 12? לא, לא שמעתי. היה משהו בחדשות של 12? איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי? יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר? מי יופיע בחדשות של 6 בבוקר? שר הביטחון דיבר. כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון? מה רצית שיעשה? התעמלון? תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחוני? מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון? אתה נערף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית מה פתאום? זה עושה שר התקשורת שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החניה העמוסים נכון מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה מה מה נכון? נכון? שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את רגע, אם זה ככה כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית? מבחינה ביטחונית, שר הדתות? הדתות. הוא אחראי על ביטחון שיש שבת? שיש שבת? מה הוא אחראי על ביטחון שיש שבת, אז מה הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחונית. הוא דתי, רק שיש שבת, זה מגיע לו. זה אתה חושב? מה עושה שר הבריאות? שום דבר. שיהיה אתם יודעים, אני שמעתי... מה שמעת? לא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש, חודשיים, שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים, שלושה, שאם תוך ארבעה, חמישה חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך שמונה, תשעה חודשים יחליטו אם לדחות את זה בעשרה חודשים. את מה לדחות? זה מה ששמעתי. חבר'ה, המצב הוא... עדין, עדין. בואו נתפטר לפני שנעורר חשב. מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה. יהיה... זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. רק שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנות. אתה אני שמעתי את חוגים המקורבים לחדשות של שמונה. יש לו קשרים, אני משתתף. חוגים המקורבים לחדשות של שמונה, אומרים ששר החינוך... יתמנה שר מלחמה. יופי. ושר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה? בטח מתאים. כששר החינוך היה שר החינוך היה חינוך? לא. אולי כשיהיה שר מלחמה לא תהיה מלחמה. אמר!